انه الحق انه الحق انه الحق امه الحق انيبو انه الحق انه الحق يا الحق استجيبو انه الحق انه الحق يا امه الحق يا الحق انه الحق يا امه الحق استجيبو والى الله اهي انيبوا الى الله استجيبوا والى الله انيبوا ان بشأن الدين قمنا ان بشأن الدين قمنا جاءنا النصر جاء الاكيد كلما فتح زهر أو سراف الكون عطر كلما هرد قير في الرماء أو لحفجر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa dragi poštovani slušalci i slušateljke. Vi ste i deli na frekvenciji radija Nava na frekvenciji 103.2 FM stereo. <mim> I večeras u novom druženju sa organizacijom Džemijetul Furkan. Večeras u 84. emisiji u Nizu, u ciklusu Innahul Hak. To je istina. I ove nedelje. 14. aprila 2002. godine odnosno 1. safera 1423. hijđatske godine uživo u kontakt programu kao što je i uobičajeno. Večeras imamo temu. Nadamo se da imamo aktuelnu temu, nastavimo da budemo aktuelni i da sve naše odgovore damo kroz prizmu Kur'ana i sunneta, to je najbolji put, put poslanika sallallahu alaihi vasallam. Večerašnja naša tema, dragi poštovani slušalci, neki propisi dženazi i to drugi dio. Oni koji su prije par nedjelja slušali na ovu istu temu, prvi dio, znaju i o kom se gostu radi, jer gost koji je govorio na, na ovu istu temu, neki propise dženazije prvi dio i večeras je ponovo gost sa nama u studiju gost je profesor Samir Avdić jedan živi ashab dok je bio živ i drugi halifa po redu Umar ibn Khattav radjallahu anhu imao je običaj živ da legni u Mezar koji je on sam iskopao i da svodi račun sam sa prije nego što drugi budu s njim svodili račun. Evidentno je to da niko to od nas danas ne čini, ali danas mi imamo priliku da čujemo živu riječ, riječ Kur'ana, i riječ sunneta odnosno hadisa Resula sallallahu alejhi ve sellem na ovu temu na temu propisa dženaze večeras ćemo spomenuti neki A'sada izrazi dobrodošlice našim i vašim gostu u studiju profesoru Samiru Avdiću. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I dobro nam došli. Obzirom da je naše vrijeme ograničeno, da je uh, u intervalu naše emisije predviđen i jacijski ezan i jacija namaz, uh, predlažem, da počnemo odma od ovog trenutka. Bujero profesore. Aaudu billahi minas shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallama taslima kithira. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا لينذر من كان حيا ويحقق القول على الكافرين أما بعد بشتفاني سلوشاوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كدا سدسي سمرتني سلوشاي كدنكوغا كدا أمري يدن مسلمان إلي مسلمانكا Obaveza je na dijelu muslimana da požure sa njegovim gasoljenjem, da požure sa kupanjem njega. Zbog toga što je Allah, poslanik s.a.v. rekao za onog hađiju koga je pregazila deva u hadithu koga bilježi Bukharija i muslim, iqsiluhu bimain ve sidr, okupajte ga sa vodom i sidrom. Također Allah, poslanik s.a.v. naredio je ženama, Kada je umrla njegovak čjerka Zeyneb, radijallahu ta'ala anha, i gusil neha thalaten, hamsen, au sebaan, au akther tri ili pet ili sedam puta ili više od toga ukoliko bude bilo potrebno. Zato obaveza na dijelu muslimana jeste da okupaju svoga brata ili svoju sestru i na taj način spada obaveza sa ostalih muslimana. A ukoliko ne bi niko okupao muslimana ili muslimanku, onda grijeh se svi pred Allahom žaldašenu. Neophodno je da čovjek ima na umu, kada je u pitanju gasuljenje Mejita, da ima neke stvari na umu. Jedna od tih stvari jeste i to, draga braćo i sestre, da mnogi ljudi vide da je to neki bauk okupati umrloga. Međutim, ako čovjek zna da kupanje. Nije uopće problem i nije uopće neki veliki bauk. Onda neće imati problema kada, bude, kada dođe taj slučaj u njegovoj porodici ili familiji. Zbog toga što učenjaci kažu da ukoliko dođe voda do tijela umrlog na taj način da ne ostane ni jedan dio tijela ne okupan, ma kako to bilo? U tom slučaju gasuvanje je ispoštovano. A z druge strane, pohvalno je da čovjek vodi računa o sunnetu kupanja. Osnov za kupanje mejita jeste hadith Allahov poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi wasallam, koga bilježi imami Bukhariya i Muslim od ummi atije radi Allahu ta'ala anha koga kaže, alejna rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam hienetu vofijeti bnetuh Zeynab, fa qal, Da je wa Allahu poslanik sallallahu aleyhi wasallam kod žena, kada je umrla njegovak čirka Zeyneb, pa je rekao iqsilha bi thalafin, evo khamsin, evo akther min zalik, okupate je tri puta, ili pet, ili više od toga, ako bude bilo potrebno, bima in vasidr, sa vodom i sidrom, jedna vrsta bilja koja se stavlja kao sapun. Wajjalna fil ahireti kafuran au şeyjen min kafur, I u zadnjem pranju, zadnjem kupanju, vi stavite u vodu kafur vrsta mirisa. Fa idha faragtuhunne, fa a dhinenni. završite kupanje sa njom, obavijesite me. Kada je u pitanju kupanje čovjek iz ovog haditha Allahu poslanika sallallahu aleyhi wasallam uzima određene povuke. Jedna od tih pouka jeste da je sunnet, da čovjek bude okupan, mejit, mrtvac, da bude okupan tri puta ili više od toga, ali da bude kupanje neparan broj. Zato što je Allahu poslanik s.a.v. tako naredio ženama, sahabikama, na čelu sa umu atijom, radi Allah ta'ala anha, wa an hunne, prilikom kupanja njegove čerke Zajnebe. Takođe iz ovog haditha se uzima propis da treba upotrijebiti sapun, kako je to Allah u poslanih s.a.v. naredio ovim ženama da zajedno sa vodom upotrijebe sidr. Kažu islamski učenjaci da propis kupanja ide na sljedeći način. Sunnet je da se mejit, tijelo mejita, tijelo umrdlog, odigne od zemlje, Zato što je Allahu Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam tijelo bilo odignuto od zemlje jer su ga ashabi postavili na dvije cigle od koje su bile očerpića također naopodno je prilikom prije samoga kupanja da se oslobodi tijelo umrlog od odjeće i da se prekrije stidni dio tijela njegovog Nakon toga pristupa se čišćenju njegovom na taj način što će mu se očistiti stidna mjesta i ukloniti nečistoća sa njegovih otvora. S tim da će čovjek voditi računa prilikom kupanja da ne dodiruje direktno svojom rukom njegova stidna mjesta nego će omotati krpom ruku svoju. Nakon toga počet će se kupati mejit na taj način što će mu se oprati dijelovi tijela koji je on prao prilikom uzimanja abdesta. Zato što je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio umjeti da, da njegovog čirki prvo operu ona mjesta koje je ona prala prilikom abdesta. Što znači da će joj oprati ruke, zatim usta onda lice zatim ruke iznad laktova mes uzeti i oprati noge kako je to poznata stvar prilikom uzimanja abdesta a nakon toga počeće sa pranjem umrli osobe počevši od glave nakon što se opere glava sunnet je da se počne prati desni dio, li, dio tijela tako što će se oprati vrat a onda desno rame, desna ruka i desni dio tijela sve do opere i noga. Onda će se odignuti mejit i prevrnuti na desnu stranu tako da bude oslobođena odignuta lijeva strana i to isto će se uraditi počekši od vrata perući njegovo lijevo rame, lijevu ruku, lijevi dio tijela i noge. Ovo je sunnet Allahog poslanika wasallam, s tim da je prvi put Kada se pere prilikom pranja prvi put, pohvalno da čovjek, onaj koji kupa, upotrebi sapun i onda sapiranje toga sapuna vodom biva jedan puta oprano njegovo tijelo. I to tako će ponoviti tri ili pet ili sedam puta i više od toga ukoliko bude bilo potrebno. S tim da će na otvore umrlo staviti vatu, tako da ne ostane nečistoće ili da ne bude mogla nečistoća iz njegova tijela izaći u priljati ćefine. Sunnet Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam jeste da nakon što se okupa mejit namiriše se tijelo mejita ili da se taj sapun mirišljavi stavi na njegovo tijelo ili da se ono stavi u vodu pa da zadnja voda kojom bude opravno njegovo tijelo ostavi miris. Na samome tijelu. Također sunnet je kod žena da im se naprave, naprave pletenice, tri pletenice i da im se opusti kosa i prebaci na leđa. Kako je to naredio Allahu poslanik s.a.m. prilikom kupanja njegove kćerke. Takođe obaveza je da muškarci kupaju muškarce, a žene da kupaju žene. Zato što je to naredba od Allahog poslanika, sallallahu aleyhi wasallam. Osim u slučaju kada je u pitanju muž i žena, dozvoljeno je da okupa muž suprugu, a supruga muža. Doka zato imamo hadis Allahog poslanika, sallallahu aleyhi wasallam, gdje kaže Aisha radi ta'ala anha, raja ilaje rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam min dje بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأسا فقال بل أنا ورأسا ما ضرك لو ميت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك دي الله فصاني صلى الله عليه وسلم سفراتي سجنازي إزبكيع أمن يبولي لقلابا كاشي عائشة رضي الله تعالى عنها فميركو من يبولي قلابا šta ti fali kada bi umrla prije mene pa da te ja okupam zatim da te zamotam u džefine zatim da ti klanjam dženazu i da te zakopam što jasno upućio iz ovaj haditha Allahov poslanika wasalam, da je dozvoljeno da muž okupa svoju suprugu kao što je dozvoljeno da supruga okupa svoga muža kako je to oporučio Ebu Bekr radi Allahu ta'ala anhu da kada bude umro da gasuljenje izvrši njegova žena اسمها رضي الله تعالى عنها يونيتو ورادلة مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا مرحبا مرحاب مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحاب مرحبا مرحاب مرحاب الله بصل صل عليه وسلم من غسل مسلما فكتم عليه عليهه له الله أرب عين Onaj ko bude okupao jednoga muslimana i bude sakrio njegovu mahanu koju bude vidio prilikom kupanja njegova Allah će mu oprostiti 40 puta. Ako bude iskopao kabur nekome muslimanu, imaće nagradu kao da mu je iznajmio kuću i plaćao kiriju za njegovo stanovanje sve do sudnjeg dana. Wa man kaffanahu kasahullahu yawmal min sundus wastibraqil Ako bude Umotao će fine, odnosno dao će za umrlog osobu, umrlog brata muslimana ili muslimanku. Allah će ga ogrnuti na sudnjem danu odjećom iz džaneta, svilom iz džaneta. Zato je obaveza na muslimanu i muslimanki da iskoriste priliku da uzmu ovako veliku nagradu koju je Allah, poslanik s.a.v. obeća onome ko bude učestvovao u gasuljenju ili kopanju kabura, ili u Čefinima. Ali da bi uzeo ovu nagradu, neophodno je da to bude djelo isključivo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, što znači da ne želi tim svojim trudom koji je učinio za tog umrlog brata muslimana ili muslimanku, da ne želi nikakvu dunjalučku nagradu. Također, onaj ko kupa, neophodno je da zna neke osnovne stvari oko kupanja i da bude koliko toliko spreman za kupanje samo kao što je neophodno da bude musliman jer gasuljenje i ibadet čin vjerski koji ne može izvršiti nevjernik kao što je neophodno da bude povjerljiv na taj način što neće pričati tajne što neće pričati i širiti ono što je vidio kod umrlog Također rekao je Allahu poslanik sallallahu aleyhi wasallam men gasele meyjiten fel jaqtesil wa men hamelahu fel jete wadda. Onaj ko bude okupao meyjita neka se i sam okupa. A onaj ko bude nosio ga, ko bude učestovao u nošenju dženazi neka uzme abdest nakon što se vrati znači sa dženazi. Međutim, ovo nije obavezno nego je samo pohvalno sunnet da se uradi ukoliko bude znači učestovao u kupanju I kupao mejta ili ga bude nosio. Zato što kaže Ibnu Omer Allahu, ta'ala Anhu da je neko od njih se kupao kada bi učestovao u kupanju. A neko od njih bi se abdestio ako bi nosio. Što znači da je to stvar samo sunnet a ne u kom slučaju da je obaveza. انذرا ان امنوا بايه وصدقوا كل نبي بشرى في احمد وانذرا ان امنوا بايه وصدقوا بهديه كل نبي بشرى لاحمد وانذرا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اش تو سي تيجي اوني كوي سي نكوبايو تو سو شهيدي كوي سو بوغينو لي نا بوينوم بوليو زا الله وجل لشئن وبيرو دشل وجابر رضي الله تعالى عنه كوي كاج ركوا الله رسوله صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دماهم يعني يوم احد ولم يغسلهم ده الله وسلم صلى الله عليه وسلم ركاو اكبر اي سني اون قربل او ني او يوده چي زناج اي ني اي رضي الله تعالى عنه نشهيدة كي سبقنوا لنا دان اهدا اي يودنس رضي الله تعالى عنه ان شهدا اهد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم غير حمزة Došao je Adenesa radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ni ukopao šehide Uhuda nego je ukopao u njihovoj odjeći sa krvlju njihovom i nije klanjao jenazu osim Hamzi radijallahu ta'ala anhum marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba, marhaba. Kada se završi sa kupanjem onda je neophodno da se međit ogrne, obuče u Čefine. Zato što je Allaho poslanik sallallahu alaihi vasallam naredio također vezano za onog hađu koji je preselio na Hadžu, rekao je ashabima u keffinuhu što znači zamotajte ga u Čefine. Također Allaho poslanik sallallahu alaihi vasallam je bio ogrnut u tri čefina. Kako je to došlo u hadithu koga bileži imami Bukharija i Muslim, rahmetullahi aleyhima. Također rekao je Allah poslanik sallallahu aleyhi wa sallam u hadithu koga bileži imami Muslim, Iza kefene ahadukum eha, fel, fel juhassin kefene, in istetha. Kada neko od vas bude ihtio da obuće u svoga brata, neka obuče mu lijepe čefine. Kažu islamski učenjaci da se ovdje podrazumijeva pod lijepim čefi, čefinima da oni budu čisti i da ne budu prozirni. <mim> Zdravljiv ulvati Im da jalej u kurbati Naka min kalbi Što se tiče samih ćefina Pohvalno je da oni kot sebe Maju neke osobine Jedna od tih od osobina jeste da budu bijeli Zbog riječi Allaho poslanika sallallahu aleyhi wasallam Ilbisu min thijabikum elbejad Fa inna khayru thijabikum Okaffinu fiha Oblačite dok ste znači živi bijelu odjeću jer ona je najljepša odjeća i u bijelu odjeću zamotavajte svoje umrle Takođe pohvalno je da budu tri čefina Kako je došao hadis odajši radi Allahu ta'ala anha kaja inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kufina fi thalath athwab yamaniyy bi صالحيه ده الله وصني صلى الله عليه وسلم بيوزمته و3 و10 كويس ليس فيهن قميص ولا عمامه نور الصباح الفرح هل لوادينا منه ليالي Takođe nije dozvoljeno pretjerivati u Čefinima da se kupuju izuzetno skupi zato što je to prepoštavanje imetka, nego trebaju da budu osrednje vrijednosti jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao inna Allahu kariha lakum ثلاثه qila wa qala wa ida'at al-mal wa kathrat al-su'al dva stroje rekla kazala u prepoštavanje imetka metka i puno da pitate Nema sumni ukoliko buddoemo kubavali sku posjene, fine, da je to u prepaštavani medka, a preče je da to iskoristi živi. الله لولا يحمينا الفرح هل له ودينا واضاءت منه ليالينا والله لولا اكرمنا والله لولا اكرمنا ورسول الله هادينا ورسول الله هادينا والبيت يكون هو الجنه الفرض قيمه كذا السنه والبيت يكون هو الجنه الفرض قيمه والحمد لربي والمنه والحمد لربي والمنه والله Allahu laula ra'ina al farh kallawadina kadam umrli bude okupan i zamotan u cefine onda ga treba poneti prema greblju i ispratiti njegovu uđenazu zbog toga što je Allahu poslanik sallallahu alayhi wa rekao u hadisu kojiabil je imam Buharija in muslim hakul muslimi ala al muslimi, -Muslimi khams waminha wattiba'ul janaiz Pravo muslimana na muslimanom jeste pet obaveza, odnosno prava. Između ostalih spomenu Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam slijedjenje njegove ženaze. Slijedjenje dženaze biva na jedan ili dva načina. Prvi način jeste da čovjek slijedi dženazu od kuće njegove i dok ne bude klanjao dženazu njemu. A onda nakon obavljenog namaza nakon obavljene jenaze namaz da se vrati i ostupi od greblja. A drugi način jeste da svedi jenazu od njegove kuće pa sve dok ne bude ta jenaza ukopana i završeno sa ukopavanjem njenom. I jedno i drugo je ponekad radio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kako se navodi u vjerodostojnom hadithu deka kaže أبو سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت دا سوفرمن بصانيك صلى الله عليه وسلم أبو يشتابلغا كذا بنكو أمره با نكو بناكو بناكو بأدنيه بكواني وجناز يؤدما ناكو نمازا بأتشعه A nekome bi klanjao dje nazu i sačekao bi se dok ne bi ga ukopali u kabur. A nekome bi klanjao <muchan> dje nazu i sačekao bi se dok ne bi ga ukopali u kabur. Nema sumnje, draga braćo i sestre, da je sljediti ženazu sve dok ona ne bude zakopana u kabur daleko bolje. Zato što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men šehid el jenaza min bejitha hatta yusalli alejha falahu qirat." Ko bude sljedio jenazu od njegove kuće sve dok ne bude obavljena ženaza namaz, ima će nagradu jedan qirat. Wa men šehida hatta tudfan falahu qiratān. Ako bude slijedio dženazu, sve dok ne bude ukopana, imat dva kirata. Pa je upitan Allahu Poslanih sallallahu alaihi wa sallam, a šta su to dva kirata? Rekao je, velika, dva velika brda. A u drugoj predaj se navodi da je rekao Allahu Poslanih sallallahu alaihi wa sallam, svako brdo od toga jeste veličine Uhuda. <mim> a oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wa sallallahu alayhi wa sallam. Dragi poštovani slušaoci, evo nas u nastavku 84. emisije u nizu organizacije Džemitul Furkan u ciklusu Innahul Hak. I večeras u otvorenom programu Radija Naba večerašnja naša tema je neki propisi dženaze, odnosno drugi dio. Kao što smo već na početku emisije rekli, naš gost je profesor Samir Avdić. Ovoj kontakt emisija imate pravo učešća putem telefona 736630 i 736631. Pozivni broj je 032 za Zaničko-Dobojski hantu. Bilježi se u vjerodostojnoj predaji od Rasula sallallahu alejhi ve sellem da je rekao qalene uh, be sallallahu alejhi ve sellem yatba ummatu salasatu ahluhu maluhu wa amaluhu farju asnan wa yebqa wahidun yarju ahluhu wa maluhu wa yebqa amaluhu kada čovjek umri prati ga tri stvari pa se dvije vrati a jedna ostane s njim uh, prati ga porodica i prati ga imetak i pratega njegova dijela. Vrati se porodica i metak, a njegova dijela ostanu s njim. Molim Allahđa Lešanovu da ono što radimo na sudnjem danu bude dokaz za nas, a nikako dokaz protiv nas. Idemo dalje. Naš gost ima još da izloži neke desetak, petnaest minuta, a onda potom i vas pozivamo da se uključite u naš večerašnji program putem telefona. Buren profesor. Ni dobre, hicu rodost, onda haqiqat. Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Velika je nagrada pratiti jenazu. Došao je hadis Dej Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao: Men asbaha minkum el yevme saima? Koje, od vas danas ustao? I da, ko je danas od vas osvanuo kao postač? Qala Abu Bakr: Ana. Rekao je Abu Bakr: Ya Asm. Qala men aada minkum el yevme Pa upitao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: koje od vas danas posjetio oboljesnika? Pa je rekao Abu Bakr: Ana. قال من شهد منكم اليوم جنازه بيوبيتو كوي اد فاس دناس بريسوستووا جنازي قال ابو بكر انا فركه ابو بكر يا قال من اطعم اليوم مسكينه وبيوبيتو كوي دناس نحراني او سيروماها قال ابو بكر انا فركه يا قال صلى الله عليه وسلم ما هذه الخصال في رجل في يوم الا دخل الجنه Kod koga se ove osobine sastanu, u jednome danu ući će u džennet. <mim> Što se tiče praćenja dženazi i prisutstva žena prilikom obavljanja dženazi i praćenja njenog do groblja, Allahu poslanik s.a.v. je to zabranio. Kako je došao hadith u Buhari, rahmetullahi aleyh, u njegovom sahihu, da kažu mu atije, radi Allah ta'ala anha, kuna nunha. Bilo nam je zabranjeno an itibail jenaiz, da slidimo jenazu, wa lam ju'azem alina, ali nije strogo. Tako da se islam skučenjaci razišli, dali ovo zabrana od Allaho poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, znači da je to haram, ili da je samo makruh. Pohvalno je požuriti sa praćenjem i nošenjem i nošenjem jenaze. da to ne bude trčanje, ali isto tako da ne bude obično hodanje. Zato što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježe imami Buharija i Muslim Esri'u bil jenaze, esri'u bil jenaze, fa in taku salihatan fa khairun taqaddimunaha alayhi in takun ghayr zalik fa sharun tad'unahu an riqabikum. Požuri sa jenazom Jer ako bude mejit dobar, vi ga požurujete da on dođe što prije hajru, dobru koji ga očekuje. A ako bude loš, onda požurite da ga skinete sa vaših ramena. Dozvoljeno je ići pored dženazi, iza dženazi, pa čak i sa Prijeda. Međutim bolje je ovu stvar ići ispred dženaze i zostaviti odnosno da čovjek bude sa desne i lijeve strane od nje i iza. Zato što je Allahu poslanik s.a.v. naredio slijedite dženazu. Što sama riječ upućuje na to da je bolje da čovjek ide iza jer slijedjenje biva idenjem iza dženaze ili sa desne ili njene lijeve strane. Rekao je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam, el rakibu jesiru halfe al džanaze, wal maši hajthu šae minha. Konjanik će ići iza džanaze, a pješak neka ide kak god hoće. Što znači, ukoliko bi čovjek bio na jahalici ili u autu, onda nije mu dozvoljeno da ide ispred džanaze, ispred mejita. A što se tiče pješaka, njemu je dozvoljeno da ide, kako smo rekli, kako je to navedeno u ovom hadisu Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da ide... S kojeg od ove strane, pa čak ispred. Pohvalno je ono meko bude nosio jenazu da se abdesti nakon njenog nošenja. Zato što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men gasale mayiten falyaktasil, wa man hamala falyatwadda." Ko bude okupao Mejita, neka se okupa on nakon toga, a onaj ko bude nosio dženazu, neka se abdesti nakon toga. Međutim, rekli smo da je to samo Mustahab pohvalno, što ne znači da je obaveza. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao posebno mjesto gdje je obavljao dženazu izvan mešdžida mada je dozvoljeno da se klanja dženaza i u samoj džamii unutar njene kako je jasno to rekla Aisha Allahu anha da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu jednome ashabu unutar samoga mešdžida Ovalno je da ljudi se poredaju u tri safa kako je to obavijestio Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam i da učestvoje što veći broj u obavljanju samoj dženazi namaz. Zato što je rekao Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadithu koga bilježi imami muslim Ma min majitintu salla alaihi umme min al muslimine jebluhune mije kulluhum ješfa'une lah illa šafa'u fih A u drugoj predaji, illa gufira leh, le. da nema ni jednoga muslimana koji bude umro, pa mu bude klanjana dženaza. Zatim bude prisustovalo njegovoj dženazi stotinu ljudi i svi budu zagovornici njegovi. Svi budu došli tu da budu mu šefaadžije, a da mu neće Allah žaldešanu primiti njihov šefaat. A u drugoj predaji, da mu neće uzvišeni Allah oprostiti. A što se tiče redanja u tri safa Iza imama Došao je hadith Allahu poslanika Sallallahu aleyhi wa sallam O debu umame Koji kaže Da je Allahu poslanik Sallallahu aleyhi wa sallam Klanjao A sa njim bilo sedam osoba Pa je stavio iza sebe U prvi saf trojicu a u drugi saf dvojicu, i to je isto uradio i u trećem safu. Ako se kojim slučajem zadesi više dženaza, više umrlih, dozvoljeno je da se klanja samo jedna dženaza i na muškarce i za žene Iza djecu. S tim da će biti poredane do imama onako kako su bili poredani iza njega u safu. Što znači da će muškarci biti prvi ispred imama, a onda ako bude muške djece bit će iza njih, a onda dolaze žene. Zato što je tako došao hadith od Ibnu Omera radi Allahu ta'ala an Međutim, neophodno je napomenuti da je dozvoljeno klanjati za svaku dženazu, za svaku osobu posebno dženazu namaz, bez obzira koliko bilo dženaza. Zato što je i to praksa bila Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. A što se tiče stajanja imama, došao je hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam da je klanjao ženi koja je preselila dok je bila u nifasu u vremenu nakon porođaja pa je stajao, stao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nasuprot njenog stomaka a došao je drugi hadith od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala anhuma da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao čovjeku dženazu pa je stao u pravcu njegove glave a u drugoj predaji da je stao upravcu ich la la U pravcu prsa في اراضيك القشيب في اراضيك القشيب في اراضيك القشيب في اراضيك القشيب لم يذق طعم الجبال لا لا ام يعد طعام الجمال لا ولا حمل والوصال مضغى لا يرى غير المحال مضغى دارهم الليالي لا يرى غير في الداجير الخضيب في الداجير الخضيب في Sve što se tiče predavanja na temu, neki propisi vezani za dženazu, općenito, ono što sam pogodili, to je od Allaha subhanahu wa ta'ala, a ono što sam pogriješili, to je od nas i od šeitana. Wa ahiru da'avana, anilhamdulillahi rabbil alemin. Zahvaljujemo se našim uvaženom profesoru Samiru Avdiću na ovakvom istruptnom izlaganju. Ovo je bio drugi dio predavanja na temu neki propisi dženaze, svakako od momenta bolesti do momenta preseljenja, pa onda ima naravno nakon toga dolazi kabur i kaburski, kaburska ispitivanja i razne situacije i momenti kroz koji čovjek prolazi vezane sve opet za propise dženazi. Svakako nismo u stanju sve to da obuhvatimo, jer su propisi mnogo brojni u jednoj emisiji, ali... Pored ovog drugog dijela obećavamo da ćemo napraviti treći, četvrti, eventualno i peti dio u bliskoj perspektivi i budućnosti jer cijenimo i smatramo da je ova tema jako, jako bitna i da joj treba e, pridati poseban značaj. Sada vas poslijevamo, dragi poštovani slušalci, da putim telefona 736 630 i 736 631 i vi ostvarite kontakt sa nama i postavite eventualna pitanja za našu večerašnju temu. آه آه آه اتيناكم اتيناكم فحينا نحييكم اتيناكم اتيناكم فحينا لا وديقم اتينا كلنا اشواق لاحباب لنا ورفاق كلنا اشواق لاحباب لنا كلنا اشواق لاحباب لنا كلنا اشواق لاحباب ودمع الفرح في الاحدا ودمع الفرح في الاحدا وقد جننا وقد, جئنا وقد جئنا نهنيكم لوجه فاض بالمشري اتيناكم من العصر بوجه فاض بالمشري اتيناكم من العصر بوجه فاض بالمشري نشهد نوركم يسري نشهد نوركم يسري وقدنتم وقدنلتم وقدنلتم وقد امانيكم اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم يا قليلا الحيرتي للوحدتي وامنيرا للظلمات ان دجال وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجا قربتي لك من قلبي السلام سلام المحبين لك من قلبي السلام سلام المحبين انا في طلك احيا عيشه في كرامتي وهو يحمي في حفظه هو Da. Salam, nek. U alikum, salam, Slušate nas. Dobro, sve ovo jedna pitanja postavim. Bujro. Ovaj, u nas je sad, recimo, kad, za vrijeme džanazi, recimo, ako ima džanazda Indije namaza. Da. Sad, recimo, čim se klanjuju farz namaz, niko, znači, se ispiha se, već se odmah, znači, prekira se kao da je to u stvari, pošto treba... Spiha, vanredna da, situacija, da jel. Sam je interes je da li ima stvarno predaja uveš toga ili je tu, što ja znam, već, uveš toga nešto. Aha. Uh -huh. E Dobro, hvala. Razumjeli smo pitanje. Znači u obzirom da je ovdje praksa da se odma da se ovdje poslije kindi klanja jenaza. A ne uči se zikr, nauči se tespih posle, posle znači farz namaza, Jeste. nego se odma pristupa klanjanju jenaze namaza, Jeste, da li? Ide, jes, na, znači nije bitno, samo bitno je da je u tom gradu klanjao jenaza i ona se znači znači nezikri se u stvari. Samo me interesuje da li ima hadis I dal treba požurt znači, nakon ikindija namazas ar plaņaan, je? Dali trebā dal, dal zikriti ili netrebā zikriti? Dobro, to je pitanje znači. Yes. Allahas nagrāģi. Būt te sanama. Salam. Līkums vēl. Jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, ومنيرا لظلمتي إن جاء لك من قلبي السلام سلام الأحبة لك من قلبي السلام سلام الأحبة كنت دربا لأمتي Profesor je razumio pitanje, a sada će inša Allah i teala uslijediti i odgovor. Bujeroj profesor. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu Allah, Što se tiče klanjane dženazi namaz, čuli smo riječi Allahu poslanika, salallahu alihi wassalam, esri'o bil dženaze. Požurite sa dženazom, što znači da obuvaća i podrazumijeva opcijennito pripremanje dženazi od gasuljenja preko zamotavanju čefinja u Čafina, zatim nošenja prema Kaburu i samo klanjan džinaziji. Međutim, to je pet minuta ili najviše 10, da se provoči zikr poslije namaza, namaz, tako da, kažu islamski učenjaci, oni ibadeti koji su svezani za neki drugi ibadet o, trebaju da se prije urade, tako da nema, znači, zapreke pet minuta da se učini prvo zikr Nakon farda ili nakon namaza A onda nakon toga da se pristupi Klanjanju dženaze i namaz Jer tim nećemo narušiti riječi Allahu poslanika sallahu alaihi wa sallam Požurite sa dženazom Pogotovo što Zato imamo i dokaz da je Allahu poslanik sallahu alaihi wa sallam Klanjao većim broju ljudi Dženazu Jedno iza druge Tako da kažu islamski učenjaci To što su ostali dženaze čekale dok je Allah poslane drugim dženazama klanjao dženazu namaz nisu suprotnosti ovoj njegovoj naredbi. Tako da je u svakom slučaju bolje da čovjek ostane da upotpuni zikr poslije namaza ali ukoliko bi čovjek izašao i poslije da ne obavi sam zikr. Mi znamo da je sunnet Allah poslanika nije griješan ali je znači bolje Laka min qalbi assalam Salaamu l-Achibati Salaamu l-Achibati Atak ya Rabbi Tanbi Tanbi Ya Joumata baqada ilaika ya Rabbi اتاك يا ربي اعبدك وقد انابا اليك يا ربي هجوم بك بالتنبيه يرجو متا با وقد انا با اليك يا ربي ما جنى مما جنى سهوا ربي الهجومه تابا وعدنا اليك يا ربي الهجومه تابا لك يا ارضها تفنا بالولائي صادقين واخذنا المجد صدقا للجدود المخلصين لك يا ارضها صادقين واخذنا المجد صدقا للجدود المخلصين وعلى العهد سنمضي ابدا للغالي وعلى العهد سنمضي ابدا العلم منارا قلبا لا قادر وطريقاً به نحياها نظر نائمين نأخذ العلم بلا منك نظر بل قادرين وطريقاً به نحياها نظر نائمين ها هو النور وخيائن أين السابرين على الوفاء <سؤال> لصادقين واخذنا صدقا للجدود المخلصين لك يا أرض وعدنا بالولاء لصادقين واخذنا المجد صدقا للجدود المخلصين وعلى العهد سنمضي يا بدلل النني وعلى العهد